яку передав по-залужному один з найдосвідченіших мисливців за парашутистами Кротов, щоб старшой сповіщав про координати кудрявців і балтійців. Та сьогодні поштова скринька спрацювала лише частково. У години перецвітання із засади були обстріляні Ладгалець, Юріс і Саша Колун. Перші два вбиті. Але це зовсім не те, чого домагаються німці. Головне розвідники фронту. І ось виявиться, що німецькі солдати і межа прийдуть у табір чорної родої бороди і застануть там прив'ялені і притоптані до землі ялинові гілки, на яких ще кілька годин тому спали хлопці розвідгрупи. Зненацька довелось покинути табір розвідникам. Не лише у Кротова і його шефів є свої люди, що стежать за парашутистами, а й у самих парашутистів є очі і вуха, як вони висловлюються самі про своїх вивідачів там за лісом. І отими очима й вухами виявились 13 літній Валько і 16-літня Еміля Гаркає, брат і сестра. Сашка Колона. Хто ж міг передбачити, що ці підлітки прийдуть у табір ще вночі? Тяжко на душі у старшого Позалужного ще й тому, що його душа роздвоювалася, а з нею двоїлись і думки, двоїлись як у п'яного і затуманеним мозком. А врешті старший лейтенент Позалужний Ніякий не ворог червоній армії і, звичайно, не мав особистої ненависті до Кудрявого, до Галки, яких повинен знищити якимось чином. Не мав старшої зла на них. Ну, хіба що їм трохи заздрив. Така вже натура і не лише у позалужного. У даному випадку Галці і Кудрявому заздрив навіть тому, що ті були на оці у німців. Самого командуючого Курлянським фронтом фельдмаршала Фердінанда Шернера. Про них говорили в штабах, у гестапо, в командах в межакеті, серед власовців. За ними ось уже рік полюють. А ті знають своє, нехай стягтиве втратами, але роблять і роблять так, що їхні діяння відомі радянським командуючим Говорову, Баграмяну, Єременку – і самій ставці верховного головнокомандування. І як тут не позаздрити оцим простим, звичайним хлопцям, як написав би про них сам позалужний до армійської газети, якби трапилась з нього для цього нагода? Та заздріс відкочується на задній план, коли старшою задумається про фінал долі кудрявого і його хлопців. І, їм в котлі не вижити до приходу Червоної армії. Це вже точно, як і те, що кип'ячену воду на вузловій станції продають безкоштовно. Так сказав би Тарас, якого позалужний, боявся, як порох вогню. Спробував би сам Кротов убити радиста. Коли завжди біля нього орел, короб і навіть божителі Август, ніби особисті вартові. Здогадуються, орел і короб, що є намір розкитатись з Галкою і Кудрявим, чи навчені обстановкою бути з поруч і в будь-яку мить захистити його навіть ціною свого життя. А як уболіває, дорожить, мов братом рідним, Галкою капітан Кудрявий. Погідної приязні між командиром і підлеглим ще не зустрічав у житті старшої Позалужний. Із розмов між парашутистами Позалужний знав, що минулої весни Галка висмоктав своїми губами отруту з ноги командира після гадючого курсу. А може після тої пригоди Кудрява і Галка не розли вода? Мабуть. Були б між ними стосунки офіційні, то командир не дозволив б вести щоденник, писати свого роду репортажі про події, учасником яких був він і його бойові товариші.